ספר שופטים שופטים, פרק א' ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל באדוני לאמר, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה, להילחם בו? ויאמר אדוני, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. ויומר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי וגורלי, ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך, בגורלך. וילך איתו שמעון, ויעל יהודה, ויתן אדוני את הקנעני והפריזי בידם, ויקום בבזק עשרת אלפים איש. וימצאו את אדוני בזק בבזק, וילחמו בו, ויכו את הכנעני ואת הפריזי, וינוס אדוני בזק, וירדפו אחריו, ויוחזו אותו, ויקצצו את בהונות ידיו ורגליו. ויומר אדוני וזק, שבעים מלכים! בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים, היו מלקטים תחת שולחני. כאשר עשיתי, כן שילם לי אלוהים. ויביאוהו ירושלים וימות שם. וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויכוה לפי חרב, ואת העיר שלחו באש. ואחר ירדו בני יהודה להילחם בקנעני, יושב ההר, והנגב והשפלה. וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון, ושם חברון לפנים קריית ארבע, ויקו את ששי ואת אחימן ואת תלמי. וילך משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריית ספר. ויאמר כלב, אשר יכה את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את עכסביתי לאישה. וילכדה עתניאל בן כנז, אחי חלב, הקטון ממנו. ויתן לו את עכסה ויתו לאישה. ויהי בבואה, ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה, ותצנח מעל החמור. ויאמר לה כלב, מה לך? ותאמר לו, הבה לברכה, כי ארץ הנגב נטטני, ונתת לי גולות מים. ויתן לה כלב את גולות אילית ואת גולות תחתית. ובני כעני, חותן משה, עלו מעיר את בני יהודה, מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. וילך יהודה את שמעון אחיו, ויכו את הכנעני, יושב צפת, ויחרימו אותה, ויקרא את שם העיר, חורמה. וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה, ואת אשקלון ואת גבולה, ואת עקרון ואת גבולה. ויהי אדוני את יהודה, ויורש את ההר, כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם. ויתנו לחלב את חברון, כאשר דיבר משה. ויורש משם את שלושה בני הענק, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין. וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים, עד היום הזה. ויעלו בית יוסף גם הם בית אל, ואדוני עמם. ויתירו בית יוסף בבית אל, ושם העיר לפנים, לוז. ויראו השומרים, איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, הראנו נא את מבוא העיר, ועשינו עמך חסד. ויראם את מבוא העיר, ויקו את העיר לפי חרב, ואת האיש ואת כל משפחתו שילכו. וילך האיש ארץ החיטים, ויבן עיר, ויקרא שמע לוז, הוא שמע עד היום הזה. ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה, ואת תענך ואת בנותיה. ואת יושבי דור ואת בנותיה, ואת יושבי יבלעם ואת בנותיה, ואת יושבי מגידו ואת בנותיה, ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. ויהי כי חזק ישראל, וישם את הכנעני למס, והורש לא הורישו. ואפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרבו בגזר. זבולון לא הוריש את יושבי כתרון ואת יושבי נהלול, וישב הכנעני בקרבו, ואהיו למס. אשר לא הוריש את יושבי עכו, ואת יושבי צידון, ואת אכלב, ואת אכזיב, ואת חלבה, ואת אפיק, ואת רחוב, וישב האשרי בקרב הכנעני יושבי הארץ, כי לא הורישו. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש, ואת יושבי בית ענת. וישב בקרב הקנעני יושבי הארץ, ויושבי בית שמש ובית ענת היו להם למס. וילחצו האמורי את בני דן ההרה, כי לא נתנו לרדת לעמק. ויואל האמורי לשבת בהר חרס, באיילון ובשעלבים, ותכבד יד בית יוסף, ויהיו למס. וגבול האמורי ממעלה עקרבים, מהסלע ומעלה.